Arthur C. Clark Isten kilenc milliárd neve Hát a kérés kisé szokatlan, mondta a Wagner doktor, úgy vélte példás önuralommal. Tudomásom szerint ez az első eset, hogy egy tibeti kolostor automata számítógépet kér valakitől. Nem szándékozom firtatni, de Soha se hittem volna, hogy az önök, hát a rendje sok hasznát venni egy ilyen masinának. Meg tudná mondani, hogy tulajdonképpen mire óhajtják használni? Eremmel felelte a láma, miközben megigazította sejem találját, és gondosan eltette a lécet, amelyet valuta átszámításoknál használt. Az ennek már egy számítógépe minden szokványos matematikai műveletet elvégez, egészen a tíz jegyűekig. Munkánk természete folytán bennünket a betűk érdekelnek, nem a számok. Szeretnénk, ha megváltoztatnák a kimenő áramköröket, és a gép számoslapok helyett betűket nyomna. Nem egészen értem. Egy. Tervről van szó, amelyen három évszázada dolgozunk, lényegében a lámakolostor alapítása óta. Az ön szemében bizonyára érthetetlen, de kérem, hallgasson elfogulatlanul, míg megmagyarázom. Kérem! Voltak éppen igen egyszerű. Egy kimutatást szerkeztünk, amely Isten összes lehetséges nevét tartalmazza majd. Hogyan? Jó okkal hisszük, folytatta rendületlenül a láma, hogy saját konstrukciójú ABC-nk nem több mint kilenc betűje elegendő mindezen nevek leírására. És... Ezt csinálják három évszázada. Ezt. Számításaink szerint a feladat elvégzéséhez körülbelül 15 ezer év szükséges. Ohoho! Wagner doktor, mintha egy kisi elképet volna. Hát, most már értem, hogy miért akart egy gépet bérelni tőlünk. De végül is, mi ennek a tervnek a célja? A láma habozott egy rövid pillanatig, Wagner pedig azon tűnődött, hogy talán megsértette. Lehet, de a válaszban nyoma sem volt neheztelésnek. Legyen rítus, ha tetszik, de hitünk sarkalatos eleme. A legfőbb lény sok neve, Isten, Jehova, Allah és a többi, mint csak ember alkotta címke. Meglehetősen nehéz filozófiai probléma rejlik itt, amit ne feszegessünk, de valahol a számításba jövő betűk összes lehető kombinációja között vannak azok, amelyeket Isten igazi neveinek mondhatunk. A betűk szisztematikus permutációjával próbáljuk valamennyit összeírni. Na értem, az Ánnál kezdték, és, és a b Pontosan, csak éppen saját speciális abc dolgozunk. Az elektronikus írógépeket erre átállítani természetesen csekélység. Jóval érdekesebb probléma az áramköröket úgy megszerkeszteni, hogy kizárjuk a nevetséges kombinációkat. Egy betű sem fordulhat elő például háromnál többször egymás után. Háromnál? Hát ott bizonyáról kettőt gondol. Háromnál? Ez a helyes. Hát sajnos azt hiszem túl soká tartana, amíg megmagyaráznám önnek, hogy miért. Akkor is, ha beszélné a nyelvünket. Na ja, hát én is azt hiszem. Vágtad rá gyorsan, Wagner. Kérem, folytassa csak. Szerencsére az önök automata számítógépét nem lesz nehéz erre a munkára alkalmazni. Ha már egyszer a programozás megfelelő, sorban permutálni fog minden betűt, és nyomtatásba adja az eredményt. Ami nekünk ezer évig tartott volna. A gép elvégezheti száz nap alatt. Wagner doktor aligha tudomást az elhalkuló hangokról, amelyek a mélyből, Menheten utcáiról jöttek. Más világban volt? Természetes is, nem az ember alkotta a hegyek világában. Magas, távoli sziklafészkeikben türelmesen dolgoztak ezek a szerzetesek. Nemzedék, nemzedék után értelmetlen szavak jegyzékét szerkesztették. Van-e határa az emberiség ostobaságainak? Na, minden esetre sejtenie sem szabad legbelsőbb gondolatait. A vevőnek mindig igaza van. Semmi kétség, felelt a doktor. A már kötön elvégezhetőek az átalakítások úgy, hogy eféle jegyzékeket nyomtasson. Sokkal agasztóbb kérdés a gép felszerelése és kezelése. Tibetbe eljutni? Éppen most nem lesz könnyű. Ez a mi dolgunk. Az alkatrészek elég kicsik, repülővel szállíthatók. Ez volt az egyik szempont abban, hogy az önök gépét választottuk. Ha indiáig elhozzák őket, majd gondoskodunk a továbbszállításról, És két mérnökünket kívánja szerzőtetni? Igen. Három hónapra, amíg a terv tartana. Ezt personal el tudja intézni, az kétségtelen. Wagner doktor néhány sort firkartott az írómappájába. Hát kire, most már csak két dolog maradt hátra. Mielőtt befejezhette volna a mondatot, a láma kis papír darabot húzott elő. Hiteles követelés egyenlegem az Ázsiai Banknál. Ó, oh, köszönöm. Úgy látszik, ez a... a, a, a, a rendben van. Most a másik dolog, olyan semmiség, hogy nem is tudom megemlítseme, de meglepően gyakran hanyagol el az ember valamit, mert túl evidens. Mondja, milyen elektromos energiaforrásuk van? Egy dízelgenerátor 110 volton 50 kilovattot termel. Mint egy öt évvel ezelőtt állítottuk be. Teljesen megbízható. Sokkal kényelmesebbé tette a kolostor életét. Természetesen valójában az imamalom motorjainak a meghajtására szereltük fel. – természetesen, – viszhangozta Wagner doktor. – Gondolhattam volna. A párkányról szédítő volt a kilátás. De idővel mindenütt megszokik az ember. Három hónap után George Hallit hidegen hagyta a 650 méteres szakadék, vagy az alandhúzódó mezőinek messze tarkasága. A szél gyalult a köveknek támaszkodott, s komoran merett a távoli hegyekre, amelyeknek a neve sem érdekelte soha. George arra gondolt, hogy ekkora őrültségben még sohasem volt része. A Shangri-la terv, ahogy valaki a laborokban elkeresztelte. A már 5 hetek óta hektárszám ontotta magában a szózagyvalékos éveket. A számítógép szívósan átcsoportosította a betűket, minden osztályt kimerítve, mielőtt rátért a következőre. Amint az évek kibújtak az elektronikus írógépekből, a szerzetesek gondosan felszabdalták, és óriási könyvek beragasztották őket. Még egy hét hála az égnek, és befejezik. De milyen titokzatos számítások győzték meg a szerzeteseket arról, hogy a száz betűs szavakkal már szükségtelen vesződniük? Tehát ez George nem tudta. Gyakori lidérces álmai közé tartozott, hogy a terv valahogy megváltozik. És a nagy láma. Van, aki persze, Szem Jeffnek hívtak, bár egy csöppet hasonlított rá. Bejelenti, hogy a tervet meghosszabbítják, előreláthatóan 2060 ik Képesek rá. George hallotta, hogy csapódik a szélben a nehéz ajtó. Csak jött ki odalépett mellé a párkányhoz. Csak azon szivarok egyikét szívta, amelyek nagy népszerűséget biztosítottak neki a szerzetesek körében. A fráterek láthatóan igen szívesen hódoltak az élet kisebb-nagyobb gyönyöréinek ez legalább mellettük szólt. Lehet, hogy ütődöttek, de nem erénycsőszök. Azok a gyakori lerúcanások a faluba, például. Ide figyelj, George! Mondta csak jelentőség teljesen. Te én megtudtam valamit. Baj van! Micsoda? Csak nem a gép döglött be? Ez volt a legrosszabb, amit George el tudott képzelni. A hazatérését késleltette, aminél borzasztóbb semmi sem lehetett. Ott tartott már, hogy egy kereskedelmi tévéadást is mennyei mannának vélt volna, mert az otthont jelentette. Hát nem, nem. Egészen másról van szó. Csak letelepedett a párkára, ami szokatlan volt nála, mert egyébként mindig félt, hogy leesik. Na, most végre rájöttem, hogy mire megy ez az egész. Nem értem, hát azt hittem tudjuk. a hát, persze. Hát tudjuk, hogy miért törik magukat a szerzetesek. De nem tudtuk, hogy miben törik a fejüket. Ő, hűt, hülyeség. Na, mondj valami újat. Mordult rá George. De az öreg szem épp most adta le az egészet. Tudod, hogy minden délután beugrik, és figyeli, hogy hullanak a kézpapírok. Szóval ez egyszer elég izgatottnak látszott már, amennyire izgulni képes. Mikor mondtam neki, hogy az utolsó szakaszban vagyunk, azt kérdezi azzal a pazar angol accentusával, Gondolkodtam-e már rajta, hogy miben törik a fejüket? Te vonogattam a vállom. Erre megmondta. Na, ha te vagy a fej, ha folytasd. Szóval azt hiszik, hogyha belajstromozzuk az összes nevét, és pedig körülbelül kilenc milliárdra számítanak, azzal Isten rendelését teljesítették. Az emberi nem véghez vitte, amiért megteremtették, és nincs értelme tovább létezni. Sőt, a puszta gondolata is majd, hogy Isten káromlás. Mi? Akkor mit várnak tőlünk? Legyünk öngyilkosok? Ah, arra nincs szükség. Mi helyt kész a lista, színre lép az Isten, és egyszerűen becsukja a boltot. H? Revek? Aha, értem. Munkánk befejezése a világ végét jelenti. Csak ideges kurta nevetést hallatott. Hát <haz> éppen ezt mondtam szemnek. És tudod, mit felelt? Rám nézett, sem, mint a hülyére, és azt mondta, ah, nem ilyen semmiségről van szó. George elgondolkodott egy pillanatig. Ezt nevezem én széles látókörnek, jelentette ki azután. De szerinted mit kellene tenni? Nem értem, miért zavarna ez egy csöppet is bennünket. Elvégre eddig is tudtuk, hogy hülyék. Az ám, de nem látod, mi lehet belőle? Ha a lista teljes, és nem szólal meg a végítélet harsonyája, vagy akármi, amire ezek itt várnak, ha minket vádolhatnak, hát a mi gépünket használták. Nekem egy csöppet sem tetszik ez a helyzet. Értem. Mondta George lassan. Hát ebben van valami. De tudod, már máskor is megtörtént. Kölyök koromban lent Louisianában volt egy tökfej prédikátorunk. aki azt mondta, hogy jövő vasárnap vége a világnak. Emberek százai hittek neki, a házukat is eladták. Semmi sem történt de azért nem vadultak meg, mint várni lehetne. De egyszerűen úgy vették, hogy elszámította magát, és változatlanul hittek neki. Néhány a mai napig hisznek neki. Na jó, jó, jó, jó de ez nem Luiziana, ha még nem vetted volna észre. Itt csak ketten vagyunk, ezek a papok meg százával. Tetszenek nekem is, Őszintén fogom sajnálni az öreg szemet, amikor életműve fordítva sülel, de szívesebben lennék valahol másutt. Én is, még pedig hetek óta. De nem tehetünk semmit, amíg a szerződésünk le nem jár, és meg nem érkezik a gép, hogy elrepítsen bennünket. Ha persze. Mondta csak elgondolkozva. De... Azért egy kis szabotást bármikor megpróbálhatnánk. Próbálhatnánk a fenét, sokkal rosszabb lenne. Éh, nem, nem, nem, kigondoltam valami jótna. Na, figyelj rám, a számítógép négy nap múlva végez a mostani napi húsz órás menetben. A repülő egy hét múlva ér ide. – Oké, okay, akkor egyszerű a dolgunk. Valamelyik gépvizsgálatnál ráakadunk valamire, amit ki kell cserélni. Valamire, ami néhány napra feltartja a munkát. – Na persze kiavítjuk, de nem túl gyorsan. – Ha jól időzítjük a dolgokat, mikor az utolsó név kiugrik a regiszterből, lent lehetünk a repülőtéren. Akkor már nem kaphatnak el bennünket. Nekem ez nem tetszik. Életemben először létszelek le egy munkától. Na, különben is gyanúsá válnánk. Na, nem, nem. Én egy tapottat sem mozdulok innen. Ő aminek jönnie kell. Nekem még mindig nem tetszik a dolog. Mondta egy hét múlva, amikor Aszila, a szilaj kis hegyi pónik lefelé vitték őket a szerpentinen. És ne hitt, hogy azért lépek meg, mert beijedtem? Csak éppen sajnálom azokat a kopott ürgéket odafent? És nincs kedvem körülöttük lenni, amikor rájönnek, hogy milyen szédült balekok voltak. E vajon szem, hogy viseli majd? A különös. Felelt csak, amikor elköszöntem tőle, az villant át az agyamon, tudja, hogy átrázzuk, de nem bánja, mert azt is tudja, hogy a gép szabályosan működik, és a munkának nem sokára vége. Azután, de persze neki nincs azután. George megfordult a nyerekben, és végigpásztázta a hegyi utat. Ez volt az utolsó, pont ahonnan még tisztán kivehető volt a lámák korostora. A zömök szögletes épületeket, sötét árnyék tömbé rajzolta a naplemente izzása. Itt-ott fények csillogtak, mint kabin ablakok egy óceán járó oldalán. Természetesen elektromos fények, és ezek közös áramkörön osztoztak a Mark V-tel. Na de meddig osztoznak még? – tűnödött George. – Pozdorjává törik -e a szerzetesek a számítógépeket dühükben és csalódásukban? Vagy nyugodtan leülnek és újra kezdik a számításaikat? Pontosan tudta, mi történik fenn a hegyen ebben a pillanatban. A nagy láma segédletével feltehetően ezüst talárba körüllik az íveket, amelyeket a fiatalabb szerzetesek odahortak az írógépektől, és a nagy kötetek beragasztottak. Senki nem szól egy szót sem. Csak a papírra csapódó billentyűk kopognak szakadatlan, véget nem érő záporozással, mert maga a márköt. Teljes csendben suhant át a másodpercenként több ezer műveleten. Három hónap ebből, gondolta George, bárki a falra mászna tőle. Ha, ha, ott van, kiáltott csak, s a völgybe mutatott, tehát nem szép. Oj, de mennyire, gondolta George. A viharvert, öreg DC-3-as úgy feküdt a kifutó pálya végén, mint egy parányi ezüst kereszt. Két óra múlva a szabadság és az épelméviség felé fogja repíteni őket. A gondolat gyönyörűséggel töltötte el, miközben a póni békésen vaktatott lejtől lefelé. A himalája gyorsan leszálló éjszakája. Már majdnem beborította őket. Szerencsére nagyon jó volt az országút, mert kiépített országutak haladtak erre, és mindkettőjüknél volt zseblámpa. A legkisebb veszély sem mutatkozott, csupán a metsző hideg volt kellemetlen. Felettük tisztán tündökölt az ég az ismerős barátságos csillagokkal. Legalább nem kell félni, gondolta George, hogy a pilóta a légkörű viszonyok miatt nem tud majd felszállni. Egyedül ez aggasztotta még. Dudorásni kezdett, de mindjárt abba hagyta. Ez a sok roppant hegycsúcs, amely körös körül úgy villogott, mint egy fehér csukjás szellemhad, nem kedvezett a túláradó érzelmeknek. George az órájára pillantott. Te egy órán belül oda kell érnünk kiáltott hátra váll a fölött, csaknak. Aztán eszébe jutott még valami <gül> Vajon végzette a számítógép? Hát, körülbelül most van itt az ideje. De mert csak nem válaszolt, George gyorsan hátrafordult a nyerekben. Alig látta csak arcát, egy fehér oválist, amint a menybolt felé fordult. Nézd, suttogta csak, és George felpillantott az égre, mert mindenben elérkezik egyszer az utoljára. odafen szépen, sorban kialudtak a csillagok.